Pom pom pom gure gauko pom pom pom ditugu pom pom eskualdeko pom ditugu pom pom pom eta pom 6 urteko autatuko dira euntalaro goita jiru kontseilari, Eskualde Berrian, eran nahi baitu, Akitania, Poatu, Charrant, Limuzen, Eskualde Berrian, haintxu 6 milion jende dira hor, latanoita lau mila kilometro karratuko, beraz, ere muan, haundiena, beraz, Eskualde haundiena, otresia bezein haundia, ma bi departamendu bitzen dituena. Pirineo Atlantiko departamendutik, gure departamendutik, ogoita bat kontseilari dira izanen, Zerendetan, ogoita iru izen agertzen direlarik, ogoita bat kontseilarik gehi bi ordezkari baitira. Horain arte ama zazpi ziren eta horain artinoko beraz kontseilariek ama bi dira berriz presentatzen, bost sozialistekin, bost eskuinarekin, Aliz Leizia Gezahar ere berde aurietaik bat da, eta berriz presentatzen zira, eta gomitatu zitugu beste bi ordezkariekin, handezentu marri beraz sozialisten zerrendan presentatzen dena, Barteremia Ger zentrista eskuinekoen zerrendan presentatzen dena. Beraz, hiru hautagai eskaldun ditugu, aipatzeko beraz nola ikusten duten eskualde berri guri zer politika ere defendituko duten eskualde berri hortan. Aliz Leizia gezar, erran bezala beraz berriz presentatzen zira, Europekologi berden izenian eta Departamendu untako zerrenda burua zira. Angezentu marri, errandutan bezala, sozialistekin eh, presentatzen zira, bederatzi garen, zira zerrendan, eta Bartilemi ager, eskoin zentristen zerrendan, Departamendu untako zerrendaren seigaren eh, lekuan, beraz, aurkitzen zira. Eta... Lehen itzuli bat zuekin, funtsian, aliz, beraz, ez da bat azonbait izan dira, berden artian, zerrenda hurien muntatzeko, ekusi dugu, batzu ere e, atera direla, berden zerrendatik, piska bat zaila izan da, zerrenda hurien muntatzea eta linea baten finkatzea, zuen artian? Ez bat ere, bat atera direnak dira hautatiak, hautatiak ez baitira izan, hortako dira atera. Baina ez es ez -es ez da... Biziki simple izan da, eh, militante guziek bozkatu dute, departamentu guzietan, eta bostka horieta ikatera direnak dira, eta gai egun. Eta, bon, jodion, de deliberatu duzie eh, zuen ber presentatzea, ez sozialistekin, eta hori da funtsian nagusiki agertu den tendentzia. Ara, hori jadanik uh, urtarriletik bostkatiak ginoen, eh? uh, bakarrik presentatzen ginera... baina, uh, Ideia berak ukan baginitu partidu berian izanen ginen, beraz ba ditugu berita, berizitasunak nahi ditugunak defenditu, eta hortako berdugu bakarrik izan. Hala, eta hortaz hariko gira istantzian. beraz, sozialistekin presentatzen zira, errandutan bezala bederatzea jarentokian, etz et zira sozialista, ala sozialista alderdian zira, eta nolaz zira zerrenda hortan? Eniz alderde sozialisteko gire, Baina sozialista niz, abertzalea eta sozialista, eta bez ezkerrekoa. Eta uste dut e, zerrenda horretan ere koherentzia batean naizela, Badu jadanik aspaldi, zuma ditugte hasteko bedaren, e, abertzale mugimendutik ere e, defendertzen nuela e, gisarteko posturak izaitea ezkerrekoak zenitzen diren abertzaleek. Egan nahi baitu, hauteskunde mota batzutan, Ezkeretik aliantziak sortzea Iparoskalerri honetan. Ezkerra hainitza da eskolerian ere, beste hainitza gu, gune eta mezala, kasi gehiago hemen. Eta behaz uh, uste dut uh, abertzale eta abertzale ez direnen artean behar direla batzutan sortu uh, aliantzak eta koalizionek. Eta aldiuntan... Egin... Aliantzak eta koalizioak haipatzen ditugularik, biskabat, bon berden kasua ere da, benen koalizioak egiten aldi da, biherren itzulean, lehen itzulean egiteko ordez, eta alderdi Ai, baten e... barnean presentatzeko Salbu, salbu haute eskunde mota honetan, haipatu duzu mezala ere auk zaila da, seintxibitate politiko bat zurentzat, zerrenak osatzea gisa orta kobe Eta nire ustez, e, logikoagoa da, eta pragmatikoagoa ere, lehen intzulitik batzutan alientziak sortzea ezkerretik. Nik bedaren autoriek in dut, funtsianen intzan, aleik ere, deusen galegile, aleri sozialista horri duzait, eta hala hainbat kondizionia epatu ditugu, eta berz kondizionia horiek ikusita elgerrekin onartu dut e, eskaintza. Bartelemiak erra zentrista eskuineko zerrendan beraz presentatzen zirela, Departamentuntako zerrendan beraz seigaren agertzen da uh, zure izena, eta horre uh, ere xa izan, eh? zerrenda muntatzenakoan ekusi dugu, ez badak izan direla, etzinela estapenean agertzen, gero bai izan dira beraz uh, hala, petizioniak eta beste, bon, skatzaila izan da zerrenda horren muntatzea. Ba... Eta zu, zu horri zeitea hier. Ba, frango zaila izan da, zen da gure zerrendak uh, nahi dukandu unioniaen hastetik eta unioniaen modem eta UDI eta uh, republikanen artian eta hori gauza ezta gauza erretsa. Oten bi, bi turren artian, tranquil gira guai unioniaen adugu eta burura artioa hola, hola pastuko dugu ezta gauza beda izanen eta berden eta sozialisten uh, artian, hek beharko dute gobekindutukun kataskak egin Biturren artian, horrean uh -huh. hola. Bo, gero, eh, denetan eh, bezala. Zailtasunetan, zure ustez, eh? e, izan dea, eta mandezakun hori izan aragiaren, aferaren, eta istorioa eta gukandia eragin apreseski ez da bada izateko, eta, e, e, eta zure izanaren inguruan ez da bada izateko? Ene e, ustuko, e, ustuko ez da ortaik, ortaik eldu, zen aferan, jena ba, den, batakite gungo Eta frantzesez errenen dut, hor dokoz emana inizala, Eta eh, bon, juridatia izanen ere Eta hori jendek batakite eta gure zerrendan batzakitean Ez da horretak eldo, eldo da, bazen kandidat anitz Eta hilu partiduen artian, republikanuen Eta UDI eta moden artian, baziden beste kandidat batzu Eta de, denak bat bestia bana hobiak Eta beti hauta zehatzenaize uh, UDI partetik, baziden bi uh, Uh, kandidat, baino pauetik eta bestia angilutik nahizutenak, eta uh, sustengoa bazuten paisetik, hek, eta nik ban guen sustengoa departamentutik, eta departamentuko uh -huh. edunain kolatanoiak bidei mailean, lehenetako ziren eta nahizuten, uh, eta barneko luraldetik izan, izan ziren eh, kandidat zumeit, eta hartako dut eneleki eh, hauken. Eh, Beraz, uh, orai, urunago eta barrenago joa ingira bako programetan, eta hori, baino lehen, uh, bai, uh, jandugo, ostion ere, zirela direla uh, tendentzia edo ideiaguziak ere presentatzen eta hauteskunde jurietan, uh, ala, nola, abertzaleak beraz ez diren presentatzen, pentsatzen dut eta dudarik jabe uh, eremu aldaketa horrek eta eskualde aldaketa horrek baduela zerrik ustekorik ere, eskoalerriak, bizu, tipia baitu alako eremu humur handi batian eta e, eskoalegia baien izenean, Anita Lopeperekin ere mintzatu gira eta galdegin dugu, beraz, nolaz, ez diren presentatzen. Hau bon, datu dugu ez presentatzen e, iduritzen zaukulako gaurko kontestuan, kontestu e, bereziuntan, ez dela manerarik hipereskoalegiaren botza, entzunarazteko lako e, e, instituzioetan, Be ximpleki aldaketa handiak izan direlako eta euh, bon denek da kitzem sala eskualdea hizigarri handia da uh, orainna uh, notre les ditu qui ditont ekarri ditu avec caridito uh, aldaketa handiak diren norcertas okupatzen den eta hori eta uh, iduritzen zauku gaurko egunean uh, ipar eskualegia, estelako instituzionalki uh, deusik, estelako uh, antolatua, bere botzain entzunaraztia uh, eskualde hortan sinpleki uh, uh, ezin ezkoa dela. Eh? Eta ementik ikusita gu Ipar Eskualerriak girelako antolatuak, EHB gisa, galdera nagusia da Ipar Eskualerriak zetokidoen eskualde hortan. Sinpleki duritzen zaukula, zauku uh, ez duela. Eta ordian pentsatzia be txibatzu Ipar Eskualerrikoak direlako Kontseilu hortan egiten halko dutela lobbying lanabat edo zerbait lortzen halko dutela ipar euskal egiaren dako, gaukko egoeran iduritzen zauku hori uh, guziz uh, ezinezkoa dela, eta ordoan bada hor zerbait uh, egoera hori alda dezakena eta behma dezakena eskoalegia intzuna izaitia politikoki, eta horrek eran nahi du ondorioz, befinanzamendoak eta proiektuak aintzinaratera maiteko baliabideak lortzea, eta hori da hemen ahotsa du botz instituzional bat, <coughs> barkatu, ukan dezan uh, ipar eskoalegiak. Hatoz, beratzen dako, lentasuna, hori da ipar eskolegia ezagutua izaitia, eta gero ikusiko, ia, nola gudez katoa izaiten aldean beste egituretan. Be, hori da, zenta, gaurko egoeran, e, regiune handi horiekin, azken finean, xinplekia jaiteko poderea da urhuntzen. Eh? Poderea indartzen da eskualdetan, egeformaren arabera, eta, ementik ikusita, poderea urhuntzen da. Beraz, biharko egunian, Konkretuki, ze bide badu Ipar Eskoalegiak emengo proiektu ekonomiko, kultural, sozialen defendiatzeko eta dirustatzeak ukaiteko. Begoi hartio bazien bat, baliozien, balioziena, horiek ziren itzarmen bereziak, lujalde kontratuak, eta dirustatze bereziak uh, molde espezifikoan negoziatuak uh, Ipar dako, eta ohartzen gira azken lujalde kontratuaren negoziaketek, be, poxot egin dutela, azken finean, eta batzuek bat poxot hori erabiltzen dute, justifikatzeko, abai, me, es, hipereskoa lehia, botz bakar batez, minzo balin bada, hori ez da baliagaji. Eta eh? dibidez, erjielkargo bakararen kontra direnek, argumentu hori erabiltzen dute. Anguk erraiten duguna da, ez, zera kaspen ateratu behar, behar da, eh, negoziak eta horien poxotatik. Beguretako, xinpleki, bide hori, lojal de kontratuen bidea, agortua dela, eta eskualdea haundituz gauzak ono larriagotuko dira, bereziki eta nagusiki Ipar Eskualegia espaita instituzio bat. Hor eh? duan, guri duritzen zauku, gaurko egunean, Ipar Eskualegiak behar balimadu bere botza entzunarazi eskualdea haundi hortan, behar duela eh, instituzio bat edo egitura bat, botz bakar batez emengo proiektuen defeniatzeko. Hala hori zen, bera, Sanita Lopepek eh, eskualegia... Eh, eh, Eskualegia, beraz, e, baien izenian erraiten zaukuna, eta e, beriala, gaian sartuko gira, e, bai, eskualde handi hortan, ipar e, eskualegiaren tokia zoinote den, hori nahi ginuke, beraz, e, zuen ikus moldean mandeza hori baino lehen txot, ala ere bat ere, bada, e, bon, e, alteskunde gurietan, aldizka, gizon eta emazte, eta paritatea aipatzen da oartzen gira laire, zerrenda buruetan, hemen, zerrenda badira presentatzen direnak eta iru zerrenda buru direla emazteak, besteak gizonak, eta gero kontseiluan izanez ez eta podere dutenak egiazki eta ibili baitzira kontseiluan eta akitanean aliz, konkretuki gizon eta emazten tokia parekoa dea. Ordian dian, um, bon, Errandezak, eh, etxekutiboan bat direla, gizon bezain bat emazte. Hori <coughs> bai, jadanik, eh? Gero... Uh, ja, Exekutiboan zon bat jende biltzen dira, hor. Lata uh, noita zazpizin. Ez, uh, erran nahi dut... Uh, uh, Presidento ordeak, eta, eh? Presidento ordeak, e? eh? Tos, eh? Tos, uh -huh. Gizan bezain bat emazte bat ziren, eh? Uh -huh. Ara, uh geru da urukorki uh egoera zer den, uh halare gelditzen da pixka bat matxista. Uh -huh. eta, eta beharrik emazteak emazteen artian bada... Uh Bada nola erranen dut uh, laguntza bat, elkartasun el el bat, elgarxos tengatzen dugu, uh, zenta bon... Izan dira, ez, ez uh, Cecilio Froin kontra izan zen bezala, edo beste batzuren kontra ere, pentsatzen eh? uto joari, eta ez da hain beste izan, baina halare hartetan, badira, oak batzu ez direnak beren lekuan. Emazteik behar dugu gure lekua atxiki. Zenta, uh, hain nitz emazte tori dira behar baitzen uh, paretasuna, Nire hola sartu nintzan, bainan gero nire lekia okupatu dut. Eta, eta gertatzen da, hainitzen okupatzen dutela gero. Bainan ez denak. Mm -hmm. Beraz, a, ala, egitura politiko bezala beraz aldatu dela, bainan a, oraino badirelo gotsak egiteko. Bai. Eta ordean berriz diteko e, estapenean ipatzen ginuen gai horretara, eskoaldea haunditu, haunditzen dela, haundia izanen da, errandutan bezala mabi departamentu bitzen dira horretan, eta eskualegia ebe lehen goakitanean baino eta toki etipiagoa duela, ondorioz, biztan zer e, toki ukanen du ipar eskoalerriak, Eskualde handi hortan eta zer manera ukanen du bere bosa entzunarazteko hordioan uh, ebe uh, ala, zurikina hasten gira eta gero bai. beten ikus moda. Bon, uh, Egia da eskualdea biziki handia izanen dela, uh, entzun dutana... Uh, bon. Parte handi batekin adosniz, eh, podere gehiago izanen dela eskualdetan eta uh, gutaz pixka bat urrunduko uh, dela ere hortan adosniz. Uh, adosniz ere eskualegiak behar duela egitura bat bere ordezkatzeko. Hori, uh, hori netzat argi da, eh, argi da garbi. Baina uh, gero nik pentsatzen dut eskualdean behar direla ere uh, eskualdunak lotura egiteko uh, uh, egitura horrekin. Uh, zenta eskualdea zer nahizanik izanen da, guk bozka dezagun edo ez dezagun bozka eskualdea izanen da. Behas edo uh, onartzen dugu uh, izaitia bestek uh, hautatu uh, autetxiak, edo hautatzen ditugu. Barthelemiaguer, surikus moldea eta eskoalegiaren tokia eskoalde berri hortan. Eta zermanera ere tokia ukandezan. Bo, handi eh, zentemarrik etan zuen eztien abertzalea zela, ni naiz abertzalea, bena eskoaldura naiz, eta eskoaltzalea. Tarekin dut parte hortaik eskoalegia askar izan da dien, eta ene maneran ahalbali maut askartu. Odean, yutzen zaut, behar didela bon de nokegin ikollegia erakusteko eta aitziner dezartzeko e, regioner ondirton biztanena ta badut ene ikusmoldia ez dut e, berada hemengo launen ikusmolden bera baina baduten ene ikusmoldia ene ustuko ikollegia azkar prezente de sagun eta regionerton nola izaiten alda azkar regionerton apa bon, debat ez hartzen gira beraz epci den debaterne eh e, orden fendoidoia anjie zure ikusmodia beraz orokorra eta gero episiren gaian sartuko gira e, gai hori buruz iruzentza zait, e, bai anitalo peperen hitzak eta ikusmodeak eta baita ere alizenak arras sentzuzkoak e, direla ez doatzi nere ustez bata bestearen kontra eta mozpait ni e, e, ikusmodoa ortan alizekin bate egiten dut Uh, behar da ere batzutan jakin politika gintzan pragmatik zmoz jokatzen, hausar diaz eta pragmatik zmoz, eta behaz, uste dut, uh, arizek errandu enmezala, uh, euskal herriko sensibilitate guziek ere behautela beren lekoa hartu uh, eskoalde berri hortan, eta eskoal herriko abotsa jantzunarazi, eta gu autoteak balima gira uh, eskoal herriaren boz gora gailu izanen gira, Asamada hortan, e, gero biztan dena baietz e, Euskoalegiaren eta konkretuak konkretu, e, ipar Euskoalegiaren egiturak eta aipatzearekin guk zerrendan e, debate hori eraman dugu, e, atik zetaraino, e, nik betaren nahiukan dut hortaz, koherentziaz e, postura bat politikoa eta argi aukaitea, etzen astapenean gauza erresa gira uh, euskaldunak eta bihar nesak, bairan debatea eraman dugu, gai izan gira debatea eramaiten eta hortatik uh, ondorio bat ateratzen dugu eta funtsian kanpaina ere horrekin egiten dugu, gu uh, gaur egun uh, Ipar Euskal Herriak uh, entzat, uh, elkarko bakar baten aldekoak gira argita garbi. Prefetak uh, proposatzen du bideo horri bat uh, aztertzeko uh, Ipar Euskal hainbat hilabetez, guk proiektorekin bat egiten dugu, eta funtsian hor ez da hueiko debatea batzuk egiten dute hor gauzak aridila egiten presaka eta ez tekitzer e, e, hiper euskal badu oita abost edo oita margurte jada hasi girela puliki-puliki, debat, debate hori eramaiten. Gauzak argi dira, badakigu asfalditik eta hori kolore politiko ezberdiren gainetik ere badela hemen galde bat, ipar euskal hau egituratzeko juridikoki eta politikoki. Gaur egun eskainia zaukun eta proposatzen zaukun egitura hori, beraz, EPCI bakar hori hori hor dago, maen da, Demokratikoki berriz ere debatea eramaiten ari da, bai erriko kontseiluetan eta gero izanen da, dira ere hainbat irabete hori no, prima dela arte uh, proiektu horren onzeko, sakontzeko, eta noazpait gero, demokratikoki erabakitzeko, eta gu uh, proiektu horren bide lagungira, eta horrekin bat egiten dugu. Bartelemiaguer, beraz, ala gaian txartuz, uh, ba. su suenerian beraz ere kontraposkatu dute, funtsian astapenetik errandu zu etxinela, Epezei baten alde. Zut, eta utzut e to... kontra boskatu duela. Galen, galen dut azu. Boskatu zunez. Se, boskatu zunez. Eta erranda utzut ameka eta zerro zela. A, eta ameka. Duran, eta utzut kontra ala alde. Zuntutu bentsatu hori. Ega zu ordion. Eta ah, trompatu nizanez. Eta eh? trompatu. Esta matematikana azkarri zabear ikustiko bartelemik zela boskatu duen dukuzen. Serioski <risa> jingiten gaiata. Eta eh? neogarritu dena den emaitxarruz. Eta mikusi aldean ere bat dira erri zonbait. Hortio, eraz irudogoita amabi erri aldea gertu dira, oita behatzi kontra. E, Bo, zuk, gai antzartuz, e, zer, zer den alde zira zu? Ni eniz erri elkargo eta bakarroren alde. Eniz erri elkargo bakarroren alde, ene ustuko izi garri neke izanen baita, e, aferroren kudeatzia. Berri onta oita hama bi uh, kontzailari, uh, berri onta oita hama kontzailari horiek nekez dute eskuale herri ez dute uh, denek uh, ikusmuldean erdeko erteko uh, uk, permenizionia ukanen, eta hori behar dugu egin, buru ego bat, buru ego bat, zume itzuko herten dute oita hama reko, reko, eta beste diende, erzuko Uh, burego bat, eta burego horrek galde egiten du, pohoriak okandizazten, eh, kompetentziak delegazionia okandizazten, eta berre duen eta hau eta hau eta hau kostaldeak eh, manadeza, zen da populazioan da, eta kostarileak nahi du. desan hori, ba, zuri ba, erraiteko manera da. Bere gertetan dute, bere gertetan dute. Ez, ez, ez, ez. Ez ez? Ez da, erraxala. Erran da, erran da, zora, informazioen emaiteko, bada bide horri bat. Ezekutiko bat, bat, eta populazioen arabera, hau bon. teko izan dita ikena. Hora, hau teko, Ez. De, bon. Dependitzen du, gero, nork zer dependitzen duen. Bon, Azteko dut. Beti pentsatzia, beste naz, ea beti kostaldea barnekalderen kontra haute dira. Ez kont ah, esu, esu, esu. Hala, obi, kontra, ez da kontra. Oh. Baina, beharrak, han, hain dira, han importantak, hemen manu buskati di portanto dira, budjetak ez dira no, hobiak, handuka hasteko amikuzen bano, behar bakarazin bano, soinatut, budjetak nola diren, ez dira hobiak. Eta guk nahi nuke, Uh, nik azteko eta ene launtzo meitek, nahi nuke, izan dadin bi arnon bezala, edo beste departtunetan bezala, bizpalao herri uh, elkargo eta bizpalao herri elkargo horiek balukete uh, kudeatzeko aizdezia bat hurbil hurbiletik. Eta hori dut nik eni genatzen dut dena uh, apela horretan. Herri elkargo oso horretan, eni ustuko, barnekoaldiak anitz, pohore, uh, galduko du. Baina, hale behar da... Hale behar da eskola herri bat azkarga Eta badugu egun posibilitatea, herri elkarreko bakar, bakar bat egin orde, federazione bat egitia, bizpala hu, herri uh, elkarreko federazione bat, eta hori deitzen da, badu bere indarra, eta sendikato bat bezala montatzen alba eta, epatzen da hori pol uh, metropolitain, edo, hola. eta eta... Hori kontradua egin ez. Eh? Eman orde, kompetentzia huziak eta herri elkargo bat, bakar batean, biz palau edo, ospase herri elkargo egin, eta herri elkargo horiek deliberat ezaten, ze kompetentzia meiten duten pol metropoliten horri. Eta nene ustuko eman behar diren kompetentziak dira, atzultuki hemen atxikitzeko gauzak, kultura, eskola-kultura, eh, lenguaia, baita ere eskolak. Iutzen eh, zaudik hemen ez aski okupatzen eskual eskoretan, zenta badira ikastolak, badira eskual, eskuala erakosten dutena eskuala privatietan, eskola erakosten dute ere eskola publikoetan, eta denak al, bakotsak bere aldean nahi dira, elgarrekin sobera uh, lotura igabe, eta neustuko ustuko behar da hemen goerri elkargoak behar E, eskoletaz okupatu, zenta loturak egioezari eskola horien artian, zenta, beste eskola gero eta indarrake eginek izanik ere, gero da, e, idira, eta gilo haidira eta benlogu niznik eskola, ez duzakun, gal. Behar da ere, eskola eta eskola moimendu hortaik nahi bada eskola txiki aitamake eta motivatu eta zerbait egin aitamak buruz, atx, eskola atxik dezaken bera horretan. Hori, konpetentzia hori, azken konpetentzia ezaren ezakena haintxe hor, turismoa, turismoa egun eskualeria osoan, osoki antri gileme saltzen, saltzen ahal dugu eta antaila egin nuke saltzea osoan e, gude eskualeria eta turismoa ezernezake azteko e, pol metropolitea hortan. Nikolai, ene ikus moldea hola haut, ez eskualeria enkontra nizalakoan, zomete garten duten bezala, eniz bate eskualeria enkontra argontalde naiz, bena nahi nuke gestionia, kudeantza inala hurbiletik. Egin, hemengo uh, beharrak, satifazionea eman dezagun. Gure barne behar beldurniz beldur niz, koste badugu polia, ez dugun gauza hondik ukain gure leki Holaen Hola hene beldura? Alice, Alice Gezar, zurik, bai, nik kontrakoa eranen dut, biskondela. Eh? Uh, uh, ÖPCI urgen lehen kalitatea izanen dela elkartasunat eta kostalde eta barne kaldearen ahteko ahrimanak lantzena halko direla UPCI hortan. Uh, gero, uh, nahinuke uh, erantzun uh, Bartelemia gerri, uh, mm. bon, badukasik sejurte uh, ibiltzen nizala haute uh, txen kontsailuan gauza horiek, Sei urte horietan, aipatu ditugu beti, beti, beti, beti, ea spaldian ari gira hortan, um, federazionainia aipatia izan da ere momentu batuz, eta baztertia espaitzen uh, uh, errantzun uh, egokiena, eta nik sei urte horietan ez zitu tikusi, haute txengon seiluan, Ez dut uh, bilzar nagusi bat utsegin, eta horzen momentua gauza horien erraiteko eta gauza nahintzinaatzeko, ez da gero ondotik din eta erran behar ez ziak nahi duzuena ez da gauza ona. Bo, ara, hori gauza bat. Ara, bosti egin gero... zaldan Eh? Apostebeten ha, altzut. Guk barugude organizazioan, Amikuseko Herri elkargoan, eta presidental ditu, presentatzen gure Herri Elkargoa eta barituko beste eh uh, departamentuaren Silesian eta Abana, ordesk departament ordesken, zinen, eta hala itsa itenal sinen orde... eta iten ah, nah, nah, nah, nik, guk egunean eta gure egu, egu, egu oh, pre, presidentea Agunt, eta akor berian gira, eta eh? gura zen, gure ordezkaria deskaria, gura ta bestezo meit, eta... Bera ere esputik urshin, bilduak direla bai entesatuak diren hau eta baita ere departamentuko kontseilariak, eta kitaniako kontseilariak, eta deputatuak ferran, hau, personalki ditena altzinen... Ne hoin parte, ze... Nintzat bistan, nintzat, nintzat, nintzat, Iz, bistandena a... joitena alintzala bistandena, Baina ez da erramehar ez ginela gure luraldetik, ez zelane hori, uh, uh... gure luraldeko... Uh, e, zan, eta, gure luraldetik uh, ordezkari eta desinatiatzenak, eta herrak dute, uh, bistandena joitena alintzala, bon, eniz izan, da, bai. aztetik, eniz biziki izan, eta uh, uh, kontseilu hortan, bon, hola da. Ja, eh, ez, ez alta, barkatu, alta, bai, bai. alta administrazio kontseiluan zinen. Ba, ba, Zure izena, zene, administrazio kontsailuan, eta ez paginu galdegin, honu han izan entzinen. Badu, badu hoi urte, ja. kontsailuan ginen zelap, eta kontsailu uh, Eta, eta gira gaiten. Arisek. Eh, Sina, nik, nik, beste. Gero, ez duzu eraiten al, bestek nora egin behar mena... duten, ez baduzu parte hartzen. Ez duko gira, alizka zen, parte, eh? parte hartzen dugu, beste baldeatetan. Ez nire ah, dubiakia radioa ikia. Eta zengizaz, gai horrikin segituz. Huntzua egiteko ez da seguro behantegi, behaz, Bartilemia gergerinik uh, goben natiuko dut gauza bat, uh, agian orai demokratikoki azarra hon da gaintzin, baia aterako da demokratikokit agian giengo ahondi batekin uh, kontsulta hortarik, geldituko dira hori noa, hainbat hilabete, primadera arte, eta hor biziki hilabete uh, gakoak dira, Uh, proiektu horren lantzeko, sakontzeko atalka, uh, nuazpait uh, bat telemiak gerreka aipatu dituen kezka horiek beharko dira plazaratu, beharko dira ezta badatu lantaldeetan, eta hor bada ere uh, bai bert telemiak er, eta beste hainbat barnekaldeko aldeko autetxen lekoa, leku osoa, Nik uste dut uh, barnekaldeak aldeak behitu, lapurdi barneka aldeak, basenafarroak eta siberuak ez dula uzkur gelitu behar, autetxek beharko dute mugitu, implikatu, lantalde horietan parte hartu eta nik ez dut beldurrik. Uh, ez da komplex, komplexarik egin behar, edo, be, edo bedaren uh, horitzin etxarazi, ez da komplexarik izan behar uh, akbako edo kostaleko autetxekin badira sehorazki, eta hortaz segorniz, nik egin ditut Sibeluko eta Baixena Farruko kanpaina guziak edo kasik denak, badira seorki, bai Sibeluan eta hautexiak, uh, uh, beden kargoa maiteutenak, eta gaidirenak mintzatzen, lantaldeetan, eta defenditzen Sibelua eta Baxina interesak. Eta Bartelimi agerrek, badu horbe lekoa, eta Bartelimi agerrek badaki, nahi ere kemenez gauzen defendiatzen. Jo behar du, alizek erraiten duena, egia da, behar da implikatu, behar da, behar da parte hartu, eta bosa entzunaz, eta bada hori no lekoa horretan. Gero, harritzen izan, nolaz batzuk... Uh, Bartelemik egiten du, eta segozki egia, egia du, eskolegia maite duela. Bizan dena teorian denaik maite dugu eskoleria. Behan behar darik eskoleriori luhalde gisa eh, antolatu eh, politikoki eta juridikoki, ordean agertzen dira olako uzkortosan batzu. Eta ordean iduriz batzuk gibelkari dira. Eta argitianiz, entzutea bartelemi, eh, baihik eta bai beste datzuk, zer nolako eh, hizkuntz aberratza zuen, E, gauza berri bat zuen asmatzeko, polo hitza, federakuntza, federazionia, hor bada proiektu bat. Mai egitean, mementoan bakarra da. Mintzak egiten hortaz, eta hori ho, ho, hobede zagun, denek batean, seintxibitate guzien gainetik, hori da, bide horia hori da. Hor hortan argiten, badugu oraino primadera arte, horren ontzeko. Eta Alice, kezutsune bucatou, bele bai, ideia ide, ja lèche guiteko. Ba, une be, chekuti bois bere izenak egaiten dien bezala, eh? <laughs> <laughs> ditzen duela uh, asamladak uh, deliberatzen duena, eta eh? buseta denek dutela boskatzen, behaz ez dute, uh, ez dute uh, uh, hiri akbako uh, autetxiek uh, deliberatuko gure partez, eh? eskolegi osuak du deliberatuko, eta nik erran ezake uh, uh, ere, Estela aski hizkuntza bai hizkuntzan badira gauzak egiteko bad, bai nan badira iduridu zure suentzun eta Estela deurre egiten badira hitz gauza egiten direnak ere eta e, bereziki eskoletan ben nek baraki izan e, Gero uh, badira beste beste eremu batzu ere, Nun behar dugun eskoalegi mailan zineza uh, izan eh? uh, ekonomia gargaioak. Mm -hmm. Garraioak ez da normal uh, kolektibitate batek uh, okupat, kolektibitate bat okupatzea toki batean eta ondukoan uh, beste bat eta ez dira elgarri botuak eta hologosko gauza sinez gauza bitziak badira momentuan eta hortako sinez uh, eskoalehi mailan behar dira gauza horiek antolatu eh? uh, bai eta ere tsebizitza, zerbitzuak eta ere mukaz gaindiko arrebanak. Mm hor -hmm. dion, gauz agusi huriek uh, barnatuko dira ere ondoko hilabetetan, ergana izan demezala, lantaldiak baitira, eh, muntatuak eta idekiak direnak, eta pentsatzen dut, oraino hortaz mintzatzeko paradaukanen dugula, haintzina segitzeko hor eta eskualdeko abteskunder uh, begira talde bako dituen, Eta defendituko dituen eta uh, punduak eta politikak uh, barnatzeko, eh, ekonomia ere haipa dezagun, zein garapen ekonomiko lagunduko duzie eskualdetik. Eta hor, Bartrimeger, zurekin hastengira, ekonomia arluan badu kompetentzia hori eskualdeak, hor dion, uh, zuek zer Tusuet, belici Chicago Lagoon deko certainesa rikoso eta tasuna. Bon, finitzeko eta eustiko solasa, labur. Eh, ba, labur, labur, labur, naiznuke eran eta ani zentomagiri. Eh, ni sekatzen duana eh EPCI ta debata hortan da inhala askar atzik dezagun, ikolegeri barnea. Ni ikolegeri barnekoa naiz? Etorri. Ikolegeri barnekoa naiz nahi dut hori. Goi, probak, Proba egertzen batu eta EPCI e, bakarrorek eskolarriko barneko, donapaleuko eta galaziko eta xurberako, eta interesak eta defendiak izan den dira. Buen, ni presnitzu egiteko, eh? ez da, da usteukamera, eta antetatian izala, e, molde bat eta beste erat. Iuten zaut, eugungo egunean federazioneratek puskatu beki defendia leztakela gure lur aldea, e, haintxe beste eta modela da Uh, bostkatu haizanen, errespetatetuko dugu biztan dena, benagero, beha, ono haituko nuzue, hantxeo, enizbate seur eskolarri barnea defendeta izanen zela, zenta hori duten ebeldua, juhitzen bitzaut, kostaldeak, ez ez zerakoa maite ez komplexa egiten dugu laguan, baina kostaldean, bada hanbeste gauza egiteko, eskolarri usiko budjetaikin, ez dira arribatuko, duten dutena egitea, ta hori datta, dat, dat, eta egiten. Zenak, zen, adi, eman dezagun, zenak, zenako usteok gaur egun akbai ak inguruko uh, hainbat herriko uh, etxe eta artean hili, hile, hile eta hiri hile sensitibitate direnak zenako usteok bada Justuki, hain uzkurt diren horiek, EPCI-e borri egiteari buruz. Dar. Justuki, ek komprentia baitute, ah, bide hori hortan zernolako, eta koherentzia izan den esko, eskolegia, aldea eta kostaldean Eta baita kite, geienik podere mailan, sindikatu mixto eta beste hainbate egituetan, justuki, haiek galduko dutela. Eta erregulazio bat iz, egina zain dela hor, justuki, akba eta kostaldea, eta barnekaldean etan. Ek bizikiuntzak komprentia di hori. Agazen du, beldu, hene belduk bedarie, benazen kontra. <moletan> eta baina, et, et, bazakia, et, eta hara Eta hara Eta hara Eta Eta gauza klagatzen e badira e Gauza klartzen badira Ni hene behar bako Klartzen badira Ez ziata ga, espanxia galtzen Ez ziata espanxia bat ere galtzen berri zerreiteko ere Usteriat, oino Hemendik eta prima era hartian Haimat ikusmonde aldatuko denik Ona, oktarako Oktarako Oeste analiziek erranden bezala beharkoik, kemenez, eta horret galdien hendik ere implikazioen azkarra, implikatu, guai lau hilabetez, lan taldeetan, Follietu horren finitzeko, onzeko eta sakontzeko. Eta egokia izan dadin lugalde honentzat. zat. Enplikatzen honi eta lan hortan besteak besten bat ez beharba molde berian. Baina badiat gauza handanagateak utxik eta ere manik jender eta badiat ene moldean, niko ere, eh, enplikatzeko. Eta komisionetaritia egugu ziez, enik eztiet horla egiten. Hora, komitea egina beraz, komitea egina eta horai ekonomia saailan. Bon, guai hartian biztan dena regioneatzila ekonomia kompetentziaik importanta, importanta. bena kompetentz generala horrekin denek bazuten eh, ekonomian partetik ikon, eta kontsailu departamentaluko kontsailuak ere bazuen zuen uh, eta posibilitatea ekonomia zuko batzeko. Guai eztu, gehiago uh, posibilitatea eta regiunienak du, ekonomia guzia gukainen. Uh, Odean, biziki gauza importantan da hori gure lurralde guzien gure lurralden ere, eta biziki importan da, uh, regioniak emplika dezan eta politika bat ona eman dezan uh, ekonomia mailean. Guai hartian, regionia okupatuta biziki enpresa ahondiez. Uh, aeronautika eta Total eta Lakeko uh, enpresaz eta buen, bon, uh, ruse biziki estimatea da, enpresa ahondietaik. Enpresa tipietan txipietan, soz guti dute. Eta guk hemen enpresa uh, txipia ditugu, Eta guk, pasatzen magila, guk lehen kontza aukaitema dugu, uh, errepartizionena diferent bat representatuko dugu Azteko, ekonomia partitik, eta juhitzen zaut behar duela puskat gehio lagundu hemengo enpresa kipiak. Uh, lehen denunien artikuloa daitzen nuen, mila eta laueun enpresa lagundu zituela eta konsei, kontseilu eta regionalak, erten zuen uh, Alain Russe, Eta bat dira, eunta, eito mila, enpresa, regione, hontan. Horean eran nahi du, eta eunain dako baino dituela lagundu. Ibitzen zaut, behar dugula, geixot lagundu, eta enpresaak lagundu. Lagundu. Ez da hori. Leitea diat eta... Nontekatatzen duk, zenbaki horiek bat ere mi. Leitea diat, parte zurnalian. Higat, enpresa, eunta, eito-eita mila, enpresen gainean, lagundu dituela. Regioniak. Bai, eloguzek. Mm Hors -hmm. dia Eh hoc- Lentasuna zertan ezagri. Odeon, ez dira enpresak guzieri laguntzak emeiten al, baina yes. zertan ezagri lentasunak. Mei, uh, lehenik behaute berriz susen uh, du hor uh, oroa reskuinikuek uh, botatzen intuzten alako gesur borro bilbatzu. Uh, Erreiten delarik, alein guzetek, eta hori nahi dute uh, razi, uh, alein guzetek bakarrik uh, talde handiak eta grup handi horiek ditola laguntzen. Beno, ez da bat egia, zemakiak hartu behar dira egiazki, susenki, mego bat ditut, se eh uh, eh uh, grand groupe de la Korieka, bai patenti dira. Enpresa empresa oroko eta hori hartu badia TPE eta PME eta horiek. Eta horiek dira 30 ama. Denak laguntzen ditu eskualdeak, eh uh, eskaki zure narabera eta muntatzen diren du ziren arabera eta laguntza horiek, aipatzen diren laguntza horiek soilik eh uh, talde handi horiek uneko bata da eguneko bat tabakarrik. Zergatik ari zizte olako gezur borobilen igortzen. Beste, eta laguntza dira, besteak araberan laguntza dira. Eztiak bentsatiak hori, lehitiatiak. Ba, ba, ba. Baina, ba, salbun, ba, ba, ba, ba. nik zemakak emean nitean, ez teken nuen niteatukan, beriziki hori ari zizte erraiten tukika. Bez, ez ez, uh, nik uste dut, uh, eta iraganean, bon, nien nintzen, eniz barne, bez, uh, ez dut baita ezpada horren bilanan egiterik, geruari begira, uste dut horre bat dela difenzia bat, nahita ez, uh, eskuineko ikuspegi, nolazpait, liberal baten artean, eta, pixka, progresistagoa eta ezkerrakoa den beste ikusmolde baten artean. Eta, nire ustez, eh, ekonomia eta enpresen laguntzari buruzko ere muertan, eta nolazpait ere ere, agertzen dira ere akitaniako eh, eskualde hortan, olako, berezekik, lan taldeetan eta komisionetan, olako bi ikusmolde ikus horiek. Bat dira, ez da gauza bera pentsatze alde batetik eta bestetik. Nik uste dut, e, geroari begira ere, e, laguntzak behar direla molde horrekatuan. Eman, biztan dena, e-instituziunea ahondi bat da akiteneko kontxailua, biztan ere, hor e, e, sistima lagunduko direla, ere, e, dozier laguntzena araberakoak. Beran, gero, berdira orekatu. Gero, bi gauza badira hor, eta ekonomian eta laborantzaren berdintzu da, e, kompetentzia osoa, Uh, Ejandu kamenzara berteremi, hemendik aintzina uh, eskualde kontxerogu kanen du uh, garapen ekonomikoa galuan eta ere laborantza galuan ere uh, Bistan dena bide batzu, nora bide batzu finkatzen dira, bai dan oroak zebazten da gero uh, lugaldeetatik dira agertzen dozierrak eta implikazuneak, eta diru galdeak Eta gero gazt, araberako laguntzak behar dira, osatu eta bultzatu gero eskoletik. Aliz, lentasunak, Bae. ekonomia mailan, zertan? ni labujo eginen bote. Uh, eni zifretan xartuko, zifre erraizten baita nahi duena. Bon, uh, lehenik... Alte, alta errepostu tipi bat nahi nuke egin ere, ez da dirurik emaiten nal galdi giten ez duen ari. Zoribera. Uh... Diru laguntza emaiten da proiektuak dituen entrepresabati. Eta uh, lakentzat, eniz ados ere zurekin, zenta uh, lakent baziren uh, total eta beste, eh, handi batzu, eta horiek uh, lekiak ustean, ebe bada somaja, eta berda zerbait egin, jende horien ere uh, lana seman dezaten. Gero, eniz ados egina izan denaikin, eh, baina hori da uh, kutsadura inaldetik eta hola, eh? Uh, gero guk uh, proposatzen ditugu hainitz uh, lan sohtzia transizio energetiko eta ekolozistaren ekina. Uh, behar dira etxeak, etxe zaharguziak guziak argainatu behar dira, isolatu behar dira uh, behar dira uh, bero gailu, mota, berriak, ez uh, Bada ere uh, uh, lana uh, egiten uh, energia batzurekin. Uh, metanizazioa, azkuntzatik, uh, abiatuz uh, uh, beste Beste molde batzu ere, eh? ikuskiarekin, itxasuarekin, eta bax. Gero, uh, nahinuke ezan alare uh, uh, entrepreser emaiten ditugun laguntzak. Gu aldegira entrepresa tipierak eta e, arraztipier eta komertzio-tipier laguntza ekartzea. Uh, eta uh, proposatu dugu, bon, hasiak giral, bazen lantalde bat bultzaturik, uh, baldintzak ez hartzeko uh, dirua emanaintzin entrepresetan. Uh, Egan nahi dugu, uh, dividandik ez uh, emaitea, uh, lan baldintza onak izaitea entrepresan, E, edo entreprecha biciki handier diru mailegoa mai ke gitia euh diru laguntza emaiteko partez uh -huh. ara uh, abiatia ginuen lan hori uh, eta ben esta esta buru, yuano, esta burura indioan orain eus egituko da Ordean, arepatut dugu horrekorki ekonomia eta hortan sektore bat da laborantza Laborantxaz bi hitz ere, zer laborantza mota laguntzeko ere. Ordean, uh, ala itzulia berriz egin ez, uh, Bartelemiak erra? Laborantxan biztandena ekonomia mailian da, laborantxa, eta hemen anitz, izi gari inportanta da gure, gure lugaldean hasteko, e, eta horrele, departamendoak laguntzen zuen laborantxa, eta guai ez du gehio egiten alko, ordean, regioniak eginen du. Debertamenduak egiten, laguntzen zituen transmisioniak, laguntzen zituen e, instalazioniak, eta elgarrekin instalatzen zirenak, eta behesikin instalatzen zirenak, eta bazdu politika bat interesanta, hori behar luke, hasteko, jaanik, regioniak hartu. Bo, ni hasteko, Hortan e, okupatuko naiz, e, hanbaniz, eta galdeinen dut, e, instalazionari, transmisionari buz, inezan efor bat importanta, e, indar bat importanta, Uh, regioniak. Gero, ze laborantza berda uh, lagundu, berda, biztandena, laborantza hemengo espezifikoa lagundu, hemengo espezifikoa da, zer da, uh, su dute gertendute, dela eta zirkukur horiek lagundu. Bistandena, berdira lagundu. Baina, ez dira, ez da hori bakarrik, badira ere, ertendena, le filier, eh, ahate ba, uh, uh, gizena, eta eh, uh, singiarra, singiarra baionako singiarra eta horiek oro ere importantak dira gure eh, lurgaldean eta horiek ere berdi dela gundo. Orden. Sí, sí. Labur, labur kierteko, uh, lagundu gaztiak uh, instalatzen eta uh, transmi, le, transmisionia ere konetsatzen instalatzeko moldea parte batetik berdi berda lagundo eh uh, bon, hemeno eta in the CIRCUICUR, which is a medical school, where they are working in the installation of the CIRCUICUR, and they are working on the CIRCUICUR, and they are working on ez bakarrik etxeko gazna, ardioz netako, eta enpresa horiek, behar dira edo lagundu xingarriko gaziteita horiekolo, eta e, bizten dena um, uh, laborariak, urdiak egiten duten, laurariak. Bai, hemen go bai urdiak, bai ere filier zabalagoa. Hordion, anje, zurikus moldea, eta hor e, guaitan e, defenditu haizan den politikari buruz, beraz, uh, Sergitu laburrak eta Sergitu luziak horretan sartzen denez eh, ah, laborantza laburam... industriala ere edo... Ah, industriala ez da... Ez dute industriala ertean, zenta gaizki pasatzen den gauza da. ondikoa... Adoz gira horretan, adoz gira... Ez da, onartzea gaizki pasatzen dena, laina... ha, bon, e. gi... bueno, la laborantza la industriala... Horretan, adoz gira bartelemi... Eh, Ez, hor ere hoa izan errantan bezala, e, nire ustez e, eskaldekon txailuak behar ditu e, laguntza orekatuak e, lagundu eta bideratu. E, Berterimika ipoto dituen hainbat prundu, justuki bat egiten dute gure zerrenda eta horroa e, alain guztetan zerrendek e, lehentasun ezkotzat ezartzen duten ardatzekin. E, Badakigu, e, eta hori eskola ere badaki, e, lujaldeen arabera, e, galdeak, beharrak, ez dira berdinak. E, ardezagun, beraz, e, guk lehentasun urezkotzat, hemen e, Iparo Euskal Herriko laborantzaren e, egiturak eta, eta egia, eta beharrak. Hemen badakigu, eta hemen bezala beste hain izlekutan ere funtsian, laborantza mailan ere badila, badira modeloak e, elgarren kontra duatzinak, nahita ez. Edo bedaren e, lehentasunak, e, eta Euskal ere hori egia da. E, guk e, lehentasun bezala, emaiten dugu hemen berdera bultzatu, eta oroak eskoaldean ere, kalitatea haintzinean emaiten duen laborantza. Eta kalitatezko laborantza bat, zirkutu e, laburak biztanera behen lehkoa bautela, eta e, ondogo, ondoko legekin zaldian lehentasuna hori buruz emaiten da ere. E, laborantza biologikoaren e, merkatu partea, gautxen artean ekan eta ere haunditzea, e, juri ere lehentasuna da. Eta lehentasuna ezko jotzen dugu eta hori buruz lan eginean dugu. Eta nik ere, bateri emigara errek bezala. Hau tatia txantza xantza bali maudut biztan dena implikatukun nintzela e, laborantza komisioinean. Agia mehar baliarekin nintzen gira ere. Eta agian errandut, ez da gita inso hor ikusiko. Ez gira sobearekin nintzen, eh? Bartelemi, e, eskolegiko laborantzaen errealitatea eta lehentasunak defendiatzeko. E, hor, ez da neore sobearekin nintzen, behaz... E, Kalitate, nire ustez, kalitatezko laborantza biologikoaren partea, ahonditzea eta zirkutu lagugueri e, bidea emaitea eta laguntzea, nire ustez, hori da egiazko kompetibitatea, e, hori modernen itza da, laborantzak izan nahi baina kompetentea, kompetentea geroari begira, nik uste araudi horien ingurian finkatuko da. Alice? Bai, uh, ordean guk ze uh, laborantsa mota nahi dugu, lehenik uh, uh, laborantzak atxiki heinbatian. Ez, uh, ez laborantza haundiak, uh, zenta laborantza txipiek dute gehienik diende biziaazten. Bizi Ara, haundiago eta diru gehiago bainan langile gutiago. Bez, ez dugu guk hori nahi. Ez dugu laborantza industrialek nahi. Hara, ejandu eh, eh, agerrek eh, zela untsa ikusia, baina ez da bakarrik hitza untsa ikusia. Laborantza berada ez untsa ikusia. Eh, nahi duta patu. Eh, haskuntza bada ainitz hemen. Badakigu gutiago eh, beharko dela. Kutsaduraren gatik. Baina ez da hemengo uh, azkuntza unki beak. Hemengoa bezalakoak dira bakarrik behar. Ez da gehiago ikusi, zer moldetan hasiak diren, uh, uh, batzutan uh, uh, kabalak, uh, ez da soportagarria interneten ikusten dira gauza batzu, ezin soportagarriak, holakorik ez da gehiago beak. Bakarrik uh, familiako laborantzak. Uh, gero uh, Gronel de l'environnement de lakuan, aipatia izan zen, bimilata hogoyeko, eguneko hogoy, laborantza biologikuan. Bada ki sue urungide lau, ta. no? Eh, Lauetan balimbagira, uh, ara, ebe wai hori izan behar dugu helburua, bimilata hogoyeko, behar dugu, eguneko hogoy, laborantza biologikuan. Eta hortako beharko beharko da, da, da lagun du. Zikitatu behar zuen iiko. Bai. Beste gaii bat tera pasaze dira, zenta demora aintzina doa laburzki izanen da azpie egiturak ere bizadena uh, eta uh, eskualdearen uh, eta politika sailan azartuko da dar tipi bat aipatuko dugu trainak eta bere ziiki abiadura handiko traina edo trainbiea proiektua badela uh, ez da bad initzsogararazten duena funtzionana uh, eskualegian iar du hitze hainitzi zan baitira. Angezu eta ikasiko niz, zeren eta guzetek hori uh, defenditzen du, argi, behar dela, trenbide, berria, hemen eskolaritik basatuko dena. Hordion, uh, zuk zer defendituko duzu. Talde hortan zira dena den defendituko du zure. Ez <gülüyor> talde hortan. Talde hortan izbai, baina nik badut, uh, eta hori negoziatu dut, eta Libertatoria txikiko dut hastapenetik bururaino, Eta hori eztapenetik erran dut, eh, badut eh, hainbat gaietan eh, libertate osoa bai mintzatzeko libertatea eta bozkatzeko libertatea hori txiki dut. Funtsian eh, gaur egun, alderri sozialistean berean ere, badira goikar batzu eta esko aldean berezeki. Lehen ezkotzat, ikusten ez dutena abiadoan niko treina. Eta behaz, ni ikusmolde horretan eniz bat ere, alehen guzteten ikusmolde berekoa. Halen guztet, eh, erra behaturik beha bezara da horrekin, eh, ni eh, eskalde guntakoa niz, eh, lukalde guntakoa, eh, niretzat ez da baita ezpada, ez da bat ere, eh, lehentasunezko eh, diru sartziak egin behar eh, azpiegitura horretan ez da beste o ere bakarik hori duela bultzatu nahi eskualde kontseiluak eskualde kontseiluak bultzatu ditu hemen hainbat beste plangintza trenbideak hobetzeko eta funtsion egun berean eh, hor eh, inauguratuta da eh, Baiona Kanbo doninareka hasi azpiegitura hori bai lugaldeak beharrezkoa duen eh, azpiegitura dela eh, garraio aldetik Eta gisaohtako uh, azpiegiturak behar ditu bultzatu eskoaldeak. E, hemendik eta bibilat eta hemeetzia gabe ere uh, emandezagun uh, topo gisako bat uh, martxaren banen da bayonatik uh, donostiara ino. Horiek dira, geroari begirako uh, eskualegia behar azpiegiturak. Ados, abiatura handiko tren bideari buruz batelemiagera. Nik argunt roli haitxemeiten dut eta... Andia in uh, a razonamendia, pour uh, proyecto Arlen Rousseau, un proyecto eta tren uh, bide hori eh? hmm. bon, e, eta goi bel departale Irak kontrito. gauza, sea, Libertate galera. Bon, libertad pentsatzeko eta emintzatzeko hainbat gaien, ezin ezinketa Bartemimi, beste hainbat gaietan Ez erreteko denetan, alain gusetan politika horrekatua defendetzen ez Eza alduk eta guetako bozkatuko. Enta gu, hibe zeragituk, gu nahi diok eta uh, linea berria LGB dindadin akize hartio. Ena akizetik hat, hirutzen uh, zaukuk eta uh, trenbide, guaitko trenbide horren arreinatzia askide dela, bai andaiaribuz bai eta ere paueribuz hortesten gaindi uh, pasatuz hori utzintzako gauza uh, razonablea dela eta gaur pa parte horren definitzen dugo ber beste gauza ekan senta ba, eta eh, audio pasatuko realidadean hori hori pasatuko 2000 hobetuko dira gorenalde gituko da mm -hmm. eta horian beguke guneekin buska jarri afera horren gainean senta huse arrunt kontrari mm -hmm. e, bon, mm -hmm. eta Uh, beste gauza nahi nuke erran. La, laburzki, eh? Ba, ba, laburzki, eh? Errondi bortanta, bi arnon ar praten gauza bada, bena, uh, olone eta kanfranen arteko treina. Baakit, tola denak ukain hemen. Bena, hale nahi dut erran gauza bat, egun goi egun egun bat dira ezariak treinain, trenkipi baten ezartzeko olonetik eta beduzeat, eta beduzeatik kanfraneat, Laueun milion den proiektu bat, jirugu hi, egunta latanoi milion, goeiko egunean estimatiadean proiektu bat, bada, eta egongo egunean, ez da neore joiten bideoktan, ez da transportaik egiten ahal, eta espainiolek burian, eta ez dute segiraik egingo, hori duitzen zaut, e, sozori debaldetan despendiatia dela, gauza gutindako eta ni, eta Gure lezeren da, nahusitzen regionean, proiektu hori arrestatuko dugu eta lau eun milion horiek, egon eta milion horiek galdia dira, lau eun milion horiek ezarriko ditugu hemengo ekonomia ingain egin egin, eta lau eun milion ezartzen ditugu hemengo ekonomia eta hemengo laborantza ingain egin egin, hango train bidia bano efetu puska ato bia ukanen du. Eskuineko, eskuineko politiko, eskuineko politiko bintzen... Barkatu, minxetzen da, nire. Barkatu, Barkatu, Eh? Bon, be, ni ere. jarritzen niz. Eh? Ebe, zenta denek gurekin mozkatuko dute LGBA-ren kontra, eta oai hartian bakarrak ginen kontra. Zenta sozialistek eta estuintiarek dena botz batez bozkatzen zuten oai Ordien Hori, uh, enetako plazera hundi bat, ez gira gehiago bakarrak izanen. Bon, LGBA uh, idea txarra, eh? inguru mena xuntxitzen du, Hora hinko treinbidea, untxara gainatuz eta isolatu zarabotxaren gatik halare, eh, haize gutiago gostako du eta eh, gauza bera egiten ahalda gainean. Eh, gero bon, nola pensatzen alda eh, investitzea kilometro bakots berroita amar milioi euro, engebe eh, berri baten egiteko. Hori ezta, ezta asmatzena alere, eh? diakinez, diakinez eh, zer, zer baldintzetan den ekonomia momentu unta, ne? Gero finantzatzeko modeloa ere txaha, abantail guziak investitzaile privatuak eta, eta kalteak, be publikoari, egen nahi du dirues kasak, zuek eta nik pagatuko ditugula eta bukatzeko, SNCF kompainiak, porrot eginen du, abiadura ondiko treinaren faltaz. Bigauza, laburki. Laburki. Eta, markapu bukatzen dut, eta ez dute, egun guzietako jenden meharrak. Laburki, eriteko, eta, nonazbait, biar harrabustu meiteko, lehenik adizeli, eta denekin atorzitzaren da, posible da, uh, ezkerreko gehiengoan, eta funtsian aliz oi hartio zen eta agian geruan ere hala zanen da, posibe da gaibatzutan ikus molde desberdin duaukaitea gaibatzuri begira, ezkerreko gehiengoan, hori halazen horren arte eta hemen dikaratea hola izanen da, eta bigarrenik agaposte ametiko barteli miri, e, aipatu, aipatuk poka hanfan tremidea, nahi nuke alaiko horretarazi, horretan errandut justuki egun e, inugiratzen den tresna berri hori, eta beharrezkoa den tresna hori bai kanbo doni negarazi, hastapenean eskoniko guziak horren kontrazin ezten. Bai. Guzi guziak. Hastapenean, hastapenean. Eta luzaz ira ondu kontrako horrek. Ikusi usularik eginen zela, eta alei guztetek kemenez, eta nahi keriaz eramandularik kreditori buruaino, horai bilakatu uzizte, nuen aldegoa bilakatu uzizte. Hastapeneetik kontraizantzizte beti. Haliz. Haliz hitz bat nahi zinuen egara? Ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, Ni, ni, eh, ni igundan notik alde izan nahiz, eta ah, askituzu hartziak, eta ah, askituk hartziak eta mm -hmm. arrazoi kontorran duak eta ikusiko mm -hmm. tren hori igundanotik defendiatu da la pantxu amaiteekin pantxu era igundanotik defendiatu da ez zenpio de por bayon trenori igundanotik bueno oh, naiz eta trenoria pasaatua den azken galdera bat egiten duzu eta laire eta salbu espen izaren da gure ordutegian hizkuntzari buruz hizkuntzari buruz doidoia hasi zira aipatzen hasta pina bainan badut galdera bat E, Zeratza, e, hor, e, gila da e, eskualde eta kontratuan eta beriziki e, eskualeriko kontratu berizikian e, izkuntzari buruz e, eskual konfederazioak eta hortan biltzen diren eskual alogean ari diren elkarteguziek presentatu zutela proiektu bat, baita zela hor Euskararen gain bera hori geldiarazteko eta ber eskuratzeko Beste zerbait egitia gehiago eta galdeginez uh, diru laguntzak hemendatzia uh, Egia da departamenduak. Hein batian ez osoki galdeari bainan parte batian iardetxidu bai hemendatuko zuela. Akitaniak ez du hemendatu. Zuek eskualdeko eh, kontseiluan izan ez. Hori, dozier hori, berriz negoziatu izanen da. Dimirat, amazazpian, bihoteren buruan, zer defendituko duzue. Ari zurekin astengira. E, Defendituko dugu, biztandena jori uh, emendatzea, argi da behar dela gehiago diru uh, eskorein ez galtzeko. Gero, uh, bon, erraiten nien ostuan, uh, bazirela gauzak eginak, uh, anitz gauza egiten da, baina uh, gehiago egiteko diru gehiago beharko da. Gero, um, ba, bada ere arazo bat... Um, eskolak aipatu ditu bartelemik, baina gauzabat behar beha ikusten ez duena, ez dugula erakasle aski eta hortako behar da ere eh, dirua ezari, ezari den bezala oksitaniaren uh, oksitaniaren zat, eh? behar dira uh, uh, burzak edo beste, gao, beste sistema batzu bat zuatze eman uh, gaztek hortan, uh, hortan abiaditen erakaskuntzan eskoaraz. Bartari Miaguer. Ba, on, eskoara edoztuko lanjerian da, eta badu uh, zomeiturtze lanjerian dela, eta ustiginuen gauza anitz eginez, ikastolak eta eskolak eta eginez etzela lanjerreti pastuko zela, ez da batea la, ono lanjerraunian da, eta behar dira gauzak uh, uh, berriz moldatu kambiatu, behar dira gauza kambiatu, ahintzor, sozuki jo behar da, da. E, aferra hori, horokoski hartu, hartu eta zeit koalizione batin, e, ikastola eta beste eskola, es, es, eskola erakusten duten jendekin, eta familieekin eta mohimendu bat, eta ezari eskolari buz. eta hori falta da, egungo egunean. Bon, Badakizu, ba, ba, aztertzen delarik eta e, urteko planak eta hori, egiten dela, egitura ez berdinekin, bai publikoa, privatuak. Ez apentzia ikaski, ez apentzia ikaski. Ez apentzia ikaski. Gio bako txak berdak gileago bultzaten. Gio bako txak berdak gileago bultzaten. eskola privatuak ego batzu, eta bat zire bat esatiforz, nola funksionamendia, ikastolekin ez dute lot duraik, ego zirat dut. Eta Uh, ba, ba, eren guzietan. Hori, e... zenta nierak asliniz eta pasatu nizan eskola guzietan, argmanak baginituen. E? Bo, mena, ez dira satifoz, ez bakarik sozain partitik, e, postak uh, menan, ez dutelazko nirekitzen, ere? Ha, postak ez dira edikitzen ez ere, bon, mena, mena, ez hori bakarrik. Ituntsa Ituntsa ez da aski lotura ikizkorain ingurrienta familyekin ere. Hori bon, horian, be arte efor bat importantea in, eskolaribuz, hori nahikoa da txiki. Wo eginenduguna, finitzeko eginenduguna guk eta nau sibagira eta regionean desentralizatzen dugu behar dela desentralizatu direksioniak. Direksioniak eta estidea estidea denak bordelen eh, es arribera eh, eh. eta lurralde elkargoari eta eh. eitemari manda halkodira delegatu politiche politicheko la confederats centralisatu regioneco direccioniak ez beste mm hemen berdirat descentralisatu regioneco direccion diarte de miesias sira skinola pasaritai ke kolegiana eta Nahi, nahi dugu, nahi dugu, el kultura... Elkarguak el luke, sa poliki, poliki poliki abzenean, kompetentzia hori. Eztu est, kompetentzia. -ba direkzionia, direkzioniak, direkzioniak oro, bordelen izan orde. Regione usiko, guk, pasatzen magida, okay. transfrontaliareko direkzionia ezareko dugu. Bai honan. da enda handa. Eta... Enda Endai handa. Bordelenda. Endai handa. Eeees. Endai handa. Euron Eguan... e euro eskualdearen egoitzan agusia. Endai handa. Enda enda eta lenguaien... Berda, lenguaien... Lenguaien... lenguaien eta kulturean direkzionia, ezarriko dugu ere... Ez da bakarrik eskuara, bada ere oksitariak. Bordela gendituko da, eta hortako, PCI eginez, ebe baginuke, egon berriak eskola da. Ez dira gauza bere azmintzo, bordeleiko direkzionia. Ez da, konpetentzia beste remitia. Direkzioniak desantralizatuko ditugu, eta lenguaia, eta kultura, Komplitea, direkzionia, ez dugu, eskualegia. Eba, ez zuki nendu zute buruz eta zulegaldeari buruz. Izkuntz politika bat zinkatzerakoan, sartzen dira kondutan, hainbat eragire desberdin. Estadua, eskualdea, departamendua, eta ahantzigabe ere, Euskal Kulturaren Defensionaleko sindikatua. Egia da, eta hori uh, zoritzare zala da, berrikitan izenpetu den uh, lugalde kontratuan uh, batzuke erreten dute eskoaldeak bere diru aportazioa ez dola honditu hori egia da bainan erran da ere eta egiak bere bidea behar du orain arte eskoaldeak zen haize gehiengotik uh, dirustatzen uh, lugalde kontratua departamentuen um, maila azken azkenean igoa pizka bat estaduak apaltzen goratu du azkenu mate uh, departamendua baino ba, giego emaitia eta apaldu apaldu egintzen apaldu ba egintzen luzaz berriz goratzeko eta falta da bidi lagunetan falta da ere azken egin altro sindikatu horrek eta hitzeman du bere partea ainitzeaz goratuko zuela hori beazko da nere ustez geroari begira plangintzak uh, pasatzeko orde beti lurralde etatik eta ere uh, euskadaren lagun publiko er, publikotik beharko dira bide bidebeak E. P. Luzerako plan finkatu, molde horrekatuan, biztan nena, alizek bezala, mezala, Euskararen ere, Oksitan nahizkuntzak nako ere, biztan nena, ez da, da antzi behar. Eta molde horrekatuan gauzak egin, eta E. luzeagoan finkatuz eta elkarranak buzatuz uh, entitate desberdi politiko horiek guzien artean. Eta bakotsak bere deko hor Hori, beraz, ikusiko dugu, beraz, auteskundetan lehenik gauzak nola pasatzen diren, eta gero negoziaketak nola izanen diren, hortik landa, mileskerasteko unaraino etoririk, beraz, eskualdeko auteskundeer buruz debateak ginuen, eskora dunen artian, eh, gomitatu ditugu eskora zakitenak, baitaren ere laugarren bat ere gomitatu ginuen azarret hor debu la franz izeneko taldekoa ez dugu erantzunik izan eh, eta eh, horretarazten dut haute eskunde horiek, abenduaren seian lehen itzulia bigarren itzulia ama iruan izanen dela, eta amar bat zerren da presentatzen direla departamendu untan ere eskualde bezala. Mil esker eta bestialdi bat hartu. Mil esker, esker. gomitatzegatik. Bai, ตมตมตมตมตมตมตมตมตมตม <laughs>